dendadari txikiak egoera larri daude entzun dugun bezalaxe proposamen interesgarriak ke entzun ditugu aurreneko minutu hauetan eta indara, gai honetan gehiago jaago sakondu naizugu. Ba bai, oraingo egoera bereziki larria den arren, ba egia da dendari txikien kezka aspalditik datorrela, ezta da, dendari txikiena, enpresari txikiena aurrela entzun diegu gainera gure ba leengo elkarrizketatuei, hendika labortek ekonomiaren historia erakusten du unibertsitatean baita faktorian ere, hendika egunon. Bai, egunon Egia da, eh, oraingo egoera oso oso larria dela. Esaten da denda txiki batzuek agian ezingo direla berriz ere ireki, ezingo dituzte lateak ireki. Em, ezingo diotelako egin azken astindu gogor honi, ezta? Eh, koronabirusaren azerarren aurretik ere denda txikiak, auzoko merkataritza krisian zegoela hori ere egia da, entzun dugu, eta badaude arrasoi konkretuak horretarako, ezta? Azkeniko 40 urte hauetan, e, bueno, ba, gauzak asko aldatu direlako. Bai, bueno, ni guztetiko leitxedekazpimarratza, ba, merkateritza txikiak ba, askoetariko ingizunak bat etzen dituela. Hau da, hau zoetan horretan ba, tokiko komunikat komunikatateri ba, bizitzaan bat den diola eta lotura asozielak e, sortzen dituela. Eta hori da, arriskuan, e, arriskuan dagoena momentu haguetan ez da. Azken berroia haguetan, ba, bueno, dinamika bat izan da eta horrein gaude ba, dinamika horren e, ba, ondorietan. Asteko ba, egon bueno, dira politika publiko batzuk eragin batzuk izan dituztenak eta publiko, e, politika publiko horiek zerbuttzatu dute orokorrean ba, bueno, azal erandiko merkatabilitza zentroak do eta errititietatik eta egitetik kanpo e, daudenak e, auto erabiltzea erosketak egiteko eta horretarako ba, bueno, azpegitura ugari egin dira ziru publiko pilo bat horretan gaztatuz. Eta horrek, ba bueno, heliagin e, esan du, baina ez da gaur eguneko gauza, hori dago, ja, darogaita marreko margatetik, gaurrera. Hori alde batetik, gero dago, ba, finantzaaregun den papera, nola, ba, e, zenbetetan epatu dugun moduen, ba, kapitalizman, finantza, finantzarizazio da, finantzen boterea handiagotu dala eta gaur egun e, hori nabarmena da. Ba, e, Merkataritza saltokien diagun hauen jabeak normalean ba, bueno, finantza erakunde hauek esaten dira. Eta gero, bestetik baita ere, ba, butzatu den Merkataritza txikia azken urteotan izan da, ba, bueno, delikatezen edo esklusibidea deden dak e, zabaltzea, ez no, da? Ego, zo den bereziak, ez? Bai, gentrifikazioa, hipsterizazioa, olako prozesuetan, Eta bai horrek ere hauzoetan e, eragina negatiboa daukaz erratikan ba, sartzen duelako ba, e, produktu zehatz batzuk e, ez direla ba, hauzo tarrentzako baizik eta publiko espefizi, espezifiko bat zentzako ba, diru handia, diruzko daukatenak eta bares. Ta? Ba bueno, iru elementu hauek... E, Azken berriotata iznute ba bide bat eta horrek egin du poliki poliki ba Hausoko eta herritako delden aurka egin duten ez labor ondrien politika bat zu aldekoak eta e, azkenean, ba, joan dira poliki poliki itotzen denda txikiak maketa txikiak hori 2008ko krisian e, ikusi izan, bai eta sinan mm -hmm. bilbo zarrera eta itzi zuten denda pillo bat bai nigero eh, ai enordes va ba, on ta berna saldo sin, bueno. Eta, eh, bat, baina baita ere ingarrantzitu da aipatza, ba bueno. E, atzean, ondala, da, gerota, eh hone ingurantz gertatudan atzean, Kontzentrazio joera bat ondala, hauda gero ta enpresa handi guztiago batzuk daudela, eta horik badaukatela ba, eragina ba gainean eh ba, markatu zeta bar. Eta horrek zer egiten du, ba, bueno dendari txikiek haien ba, aurka lehiatzeko aukerak murriztea. Azkenean ba, dendari txiki bateke ultramarinos bat zeukanak e, gaur egon izin du lehiatu Estatu Maian edo Europa Maian E, dabilen e, enpresa kate baten aurka. Zaltoki handi batekin esate baterako, ezta? Bai, eta azken ero horre agotzen dena da, bueno, ba, zaltoki salt, handi horrek badauka aukerak. Hornitzailei ba. e, presioak eskatzeko edo zigitzeko, e, gauza edo lote handiak erosteko eta horrela gero merke saltzeko, eta azkenen den da txikiek ezin dute horrien aurka lehiatu hor orba dago, ba, eh bat eta sustatua izan dana, bai. Uh -huh. Esan dizuendu ka, eh bueno, Joantzen Mendeko 80, 80 garren amarka dan hasi zirela pixka bat e, gauzak aldatzen eta ukertzen, ezta? E, Merkataritza txikientzat. Bai, hori, bueno, aipatzen dute batezbe, Euskal Herri Kontinentalean, ba, bueno, uh -huh. Europa Kontinentalean ba beste dinamika bat gehitu zena eta eh Iparralden hori lehen abamon zala, ba, nesita beste dinean ninkabat izan. Baina, hartzen bueno, e, badugu historiko hau eta aipatuko baita ere azokak, hartzen ba, bueno, e, badugu azok egin kasua, hama ba, bueno, azpigarren mendean, hama azpigarren mendean, hama azpigarren mendean, orok hartu ziren. Gaur egun, ba, bueno, ondira hor ez da, baldu azok egin, ala ez, batxok egin dute, Ba, bueno, eh, aipatu behar, ba bueno, mazortzi garran mendetik aurrera ordo dela asoak, eskuelde ausokak, eta goberatu berdu gozatik orokortu ziren, ba, bueno, eh, nekazeriek behar zutelako dirua zerrako ordeentzeko edo errenta ordeentzeko. Edatu ziren, gero, ba, gaur egun ausoko eta denda txikiak beti da egon dira, hartu berdu gu, ba, gaztea eskueldea zaharra hor, kutsigiri eta holako mm -hmm. denda esistituzan eh, dira, baina... Eredu hori edo, gaur egun ezagut, ere, den da txikien eredua ba, oigarren mendeko e, ba, eredu zehatsa da e, orokortu dana. Eta, ba, bueno, iruguita marreko marka darte, ba, mm, dinamikazan, ba, den da horietan, erostea. Gero aldak eta monzan, lera ba, horretik bueno, e, aurrera, baina bueno, e, esan dezakegu, ba, den da txikien eredu izan dela, Eh, gure merkataritza sarearen biotza eh, orain dela oso gutxi arte. Eta bueno, ta oro orain azkeneko urte hauetan ikusten dugu ba bat eh, orain entzun dugu baitara, ez? Aukera ematen dituzten eh, sare sozialek eta pixka bat eh, bueno, gaur egungo eh, konsumo eredua bultzatzeko eta dendari txikiek ere erabili dezakete, Laguntza da beraientzat. Ba, ri dago bueno, dagoen egorari ba, e, moldattze bat ezta ba, bueno, e, digitalizazioa Internet biddezko zalmentak horba ba, daude e, nazerteko mailako enpresa transional handiak eredu horik ezta eta gaur egun ba, asko kritikatuak izan direnak haien ba, handiaak errizkoan jatzen dituztenako eta da ba, Amazonpres eta olakoak eta... Eh bueno, ba, e, denda txikia, enpresa txikiak saiatzen ari dira, egoera horri moldatzen eta bueno, lehen leen aipatu dute, duzue, ba, zeinbait interesgarri. Baina ikusi berdugo horbait ere, pentsatu berdugo edo buru jarri berdugo nor deukon merkatu botredik handien eta hor badu mm -hmm. enpresa gutxi batzuk eh e, egin lotuta. Gero baita ere aztimartzea, ba, saltoki handiak egiten duten estrategia eta hor nola markatzen dituzte presioak eta nire plantamendu da nola dendari batzek, dendari txiki batek horren aurka dezake edo lehiatu, ezta? Ba, enpresendiek nola lortzen dute askotan presio basuak ba, adibidez, lehen epatu dut, hor nintzaileak hor ba, presioa sartuz, ezta? Mm. eta kasu bat da nola ba... Eh, eh, Badoa, enpresa, holako enpresa li batek, horren no? itxelitxiki baten gana, zan ez, bano, ahorten ero zigo dizut zuteko izpenaren uneko behorro itamarra, urren goan ero zigo dizutu eh, ne, eh, izpenaren... itamarra, da? da. Poliki-poliki behirago, eta azken aldzen momentu bat non esaten duena enpresa horrek E, bai, gustiera ziko dizu, baina presioetan. Hori da. Prezioa ja. ezartzen duela erosleak, ezta azkenean, ezta, enpresa kate handi horrek ezartzen diela. Askotan nekazariek kritikatzen duten bezalaxe, ezta? Azken ilabeteotan mm -hmm. hori da nekazariek, nekazaritza sektoreko langilek kritikatzen dutena, askotan galerar izatan dituztela. Ecoespianak bai. eginda ere. Bai eta, noski, azkenean ba nekazaritza da agian kasurik ba agerikoena. E, e, no ba, bueno, markatzen direten presioak eta azkenan saldo berdut, presio horretan naiz eta galerak izan. Eta, hor, mm. eh, claro, e, saltoki edo mercantzikik nola zartu behitezke, esan dira, zartu, beste kate batzuk beste e, banak eta bide batzuk e, bilatu berdituzte eta hori oso zaila da. Gaur egon, ba, sustatu den e, bide horretan, baina, bueno, hor badaude, lehen nahi pato duzuen kasuen, ba, bueno, bonoak eta interneten bidezko salmentak, baitere saiatu dira. ba, Gaur egun ez dira oso zabaldua, baina bai nekazari eta dendari edo nekazari eta kontsumitzen harteko ba bideak sustatzea, ba, konsumotaldeak. Ba, zuzeneko edo, bideak, da, bideak, da, bideak, da, bideak. Zuzeneko bideak edo denda... Etiko, ba, or, nendo, etiko oso, zalbinta, ya, ez dute zangoetikoa. Dendetikoen edo konsumotiko oso... Bai, zuzeneko salbenta, ez da? Elozari zuzenan egiten bai. zailan. Bai. Aipatu izan da baita ere, beste irten bide bat izan daitekeela elan bat egitea eta sortzea elkarte handi eta indartxu batzuk enpresa handiei aurre egiteko gai izango liratekeenak. Elkartzetik ere tordaiteke irten bide bat, ekoizle e, e, txikiek bat egin eta haundi bihurtzetik, Bai hor, e, bueno, e, a, apoio motu doekar laguntza eta kooperazioa da, e, o, ba, bueno, gutxinez, e, egoera genditzeko bide bat. Ez da bakarra, baina bai nekazari txikien e, indiuduak izin dute, ezken egoera oligopoliko batean hau da. Enpesa, bueno, enpesa gut, handi gutxi batzu daude, da? eta, eta markatzen dute baik kontsumitzaili eta baitea be, ornitzaileei ba e, bidea eta prezio. horren Or, daukagiteko eh oligopolio horia e, oso saia da legeren partetik. hor dago kompetentzia eta kontsumo bidezan mm -hmm. euskaraz, eh ba hizgausa keiten baina bueno, ezin ba, bueno, ez dute hor eskuaz kosatu eta ba, beste bideo bat izateke ba, ornitzaileen patetikan eh elkartzea Eta, ba, bueno, betu e, bat tu hor e, nagozetzea. Indar, indarra, indarra, indarra skuratzea. Ba, endika alabort, ekonomia irakaslea, eskerrik asko, eh? beste bain ere, guri, beste erakustegatik gatik asko ikastendu guzurekin, eh? <laughs> bai, eskerzen da, bai, bai, bai. Mi esker, besarka da bat. Horzatzen da. Horri da, Berdin. Joxena, etxe berriagunan?